Запахи. Трави Господні навчили мене розуміти їх. Я перебираю їх, як образчики про минулих днів, читаю їх, як книжку. Усе пахне, усе має запах, навіть душа, навіть смерть. Від мене чекають люди чародійства, я, буває, потураю їм. Беру долоню і вдивляюся в мережу ліній, ніби щось прочитою там. Насправді ж ловлю ніздрями запах поту, що випускають пори шкіри. І чужа кров відкриває мені свою тайну. Вона колобродить тілом, омиває хворі місця і недобрі солі й отрути витискає через шкіру. Так я щитую запах хворощів. Одні пахнуть козячим сиром, другі – сухим кінським послідом, треті – кислою капустою, четверті – застояною водою, п'яті – старим медом, шості – зеленим горіхом, сьомі – розмоченим бакуном, восьмі – спаленим листом, дев'яті – згарком воскової свічки. Ніякої загадки тут немає. Людина пахне природою, бо зліплена з її окрушень, і кожна частка в ній має свою питому вагу, своє число, свій запах. І коли ця решітка ламається, кришиться й здоров'я, міняється й запах. Чому так стається? Тому що людина переступає або закон природи, або закон Господа, що заклав цей порядок. Переступ той можна спинити і звернути, бо велика і цілюща сила природи, а ще більша – милість Творця. Людина вгадує людину за запахом, хоча й не розуміє сього. Вгадує зло, заздрість і лукавство, що точаться від інших. Людина вгадує силу і слабість до того, як почує слово чи спостереже чиюсь дію. Пару собі людина теж вибирає за запахом, а очі, уява і серце помагають їй полюбити обранця. Тут так багато важить перше враження від першої стрічі. Саме запах підказує, хто найліпше нам підходить для продовження роду, для відтворення. А небо благословляє цей вибір. Запах – це поклик, охорона і задоволення. Запах підказує нам, що їсти, що пити, де жити. Запах береже нашу пам'ять, освіжає чуття і гострить мисль. Ваша кров і ваша душа потребують натуральних ароматів. Щоб здоровим залишався ваш нюх, будьте частіше в природі, в лісах, у горах, на водах. Дихайте вільно, глибоко і ситно, бо з воздуха ми беремо не менше поживи, ніж з їдла і питва. Це пожива неба. Господи, як мало чоловіку треба, і як багато ти даєш. Тепер я мав своє домівство і не міг йому нарадуватися. Дім для людини більше, ніж дім. Це той царинок, де людина лишається людиною. Це Осереддя людства. І куди б нас не водили мандри, То все несправдешнє. Пуповина наша в батьківському домі, А серце під дахом, Який ми поклали собі під небом. Тернова ніч спускалася з кам'яних крижів, Лягала під мої двері, І, як вірний пес, сторожила, Мою халабуду до рана. Спав я вже не на землі, а на постелі, яку в'язав із рівнотовстих галузок. З них же поклав і столик, і лавочку, і полицю для начиння. В'язав свої меблі самочинними мотузками. Найліпше для цього годилася жалива. Я стинав високі старі стебла, вимочував їх день-два, оббивав на землі гладким каменем, Серединні волокна розпушував, розчісував і стелив сушити. Далі сукав прядиво і плів з нього тонкі цупкі мотузки. Такими мотузками я й кріпив свій хатній вжиток. З них змотуляв і заплічні ноші, якими носив деревину. Визголів я притулив обчуханий обрубок. То полі прикритий шматкою. Вийшов підголовник, а точніше, під шийник, бо над деревко якраз шия влягалася. Перші ночі терпли в'язи, а далі я звикся, і з того часу сплю лише на такій подушці. Так хребці шиї вирівнюються, витягуються. А голова, коли спочиває, то не має ні до чого торкатися. Тоді ранком. Буде легкою і світлою, і на сон відновний менше часу треба. Під лежанкою я склав у берестяних ночовках сіль. На той час прихитрився її промивати, проціджувати і випаровувати. Якимось чуттям вгадав, що їй місце під лежаком, і був винагороджений. Сіль там, де відпочиваєте – Чистить дихання, спиває слиз і набряки з тіла, обвіває шкіру оздоровним туманцем. Велика таїна землі захована в солі. Якщо надміру її споживати, сушить і точить тіло. Якщо в міру і випиваючи достатньо води, десь два літри в день, це лік і очистка від зайвини.